Однаково не збагне. Євпраксія діамантом свого імператорського персня байлива й терпляче нашкрябала коло вікна, щоб було видно читати. Євпракс. Вона хотіла написати ще Адельгейд, але в цьому імені, до якого так і не зуміло звикнути, за ці кілька років було щось неприємне, якесь булькання, немов одутопленика. Найліпше було б написати просто «Праксія», так зване її малою, звала так Журина, звав Журило, брат Ростислав, хоч ні сестра Янка, ні брат Володимир не вживали цього імені, а лише грецьке «Євпраксія». Бо ж обоє були від грецької принцеси, і ніколи не забували про це. «Праксія» тут не годилася. Ніхто ніколи не збагне, що це за слово» які мові належать. А для самої практики воно і геть заказане, бо приведе ж до давніх спогадів і викличе болісні пристрасті, яких ліпше всіляко уникати. Київ був далеко, він мовчав, імператор неслав туди послів, злий на князя Всеволода за небажання прилучитися до римської церкви. Князь неслав своїх послів до імператора, не маючи в тому потреб. Про власну ж доньку видно, забув за державними клопотами. Бо всі володарі, виходить, найперше дбають про справи державні, так ніби держава населена і не живими людьми, а якимись тінями, що їх має пересувати туди-сюди князь чи король. Та й самі королі, князі, імператори, як пересвідчилася і в праксі, були не чим іншим, як тінями що не тільки нічого спільного не мали з живим життям, а навпаки, були ворожі до нього. З усіх людей, що полишила в Києві, мала двох справді живих. Журила і воєводу Кирпу. Не знала, чи Кирпа знає це на письмі, тож вимушена була обмежитися самим Журилом. У хвилини, коли було особливо тяжко і не могла ні читати, ні дивитися в вікно, ні спати. Не знала, куди й подітися. Писала журилої листи. Ні справжні листи, ні пергаментні хартії з печатями імператриці Германської, на червоному воску, двосторонніми, з так званою контрасигіляцією, сибто витазками з обох боків. То були дивні листи, писані і неписані ніколи не відправлені, бо і відправляти не було чого. Листи в умі, Короткий дивний, дивні, зрозумілі тільки їм двом, а іноді самі лиш в пракції. Весна кінчається, і плачуть птахи. А може, то я плачу, коли тоне дзвін, тоне й луна від нього. Навіщо що літає вороня над вежами? Однолист. Чи чув ти про таку рослину? «Ще є одолень, є приворотне зілля, зване тут Анакампсерум». Розповідають, як один муж задумав убити жону свою і повів їй до лісу. А вона, ідучи, урвала того зілля і тримала в руці, аж муж стратив свій злий намір. І так було і у і у Сонце висушило травневі дощі. І як посилали до Бога, Звістку про своє життя. Чоловік спорядив сокола Винозора, І той зразу й долетів. А жінка послала сову. Та сова, що пуститься в путь уночі, Як же й день. Сова на землю і спить цілий день. Надвечір схоплюється, летить, летить цілу ніч, А почне світати, зборює її сон. Так звістка й досі не долетіла. Свіркун відлічує час, і з жахом думаю про сиве волосся. Пам'ятаєш, як разом дивилися на сніг, і цього року він, мабуть, знов упав на Київ. Я сумую в глуху осінь. Колись ми з тобою були в Софії, на княжих хорах, і дряпали там на стіні. Що ми там писали? Прочитай, журили. Літопис Дві паралелі. У той самий час, як і в праксі вперше почула, що круглиться у ній плід, у Бургундії, в замку рицаря Тестеліна Фонтень, жона рицарова але та відчула те саме. Але, як напише згодом про це монах Вільгельм, їй приснилося предзнамення майбутнього, а саме, що вона заключає у своїй утробі білого собачку з рудуватою спинкою і собачка гавкає. Налякана таким сном, але ти звернулася до свого духівника. Але той заспокоїв її, пригадавши слова Давида до Бога про його неписьменних, але затятих пророків, щоб ти полоскав ноги твої в крові, а для язиків псів твоїх була з ворогів частина їх. Духівник сказав жінці. «Не бійся, це добре! Ти будеш матір'ю знаменитого собаки, який зробить це стражем дому Господнього і візьметься голосно гавкати на ворогів віри. Це буде славетний проповідник, як добрий собака, спілювальними властивостями свого язика вилікує многі хвороби душі в багатьох». «Син Євбраксії помер, щойно народившись» був надто слабий, зачатий у муках, так само народився, так само зійшов зі світу. Рицарська жона в Бургундії привела на світ свого сина в той самий день, що германська імператриця. Але рицарський син вижив, хоч мов природу знікчем до краю. Названо його Бернардом. Видно, вибравши ім'я, сказати б вільне для святощів, Бо на той час багато імен уже були зайняті святими покровителями різних ремесел і занять. Юрій був покровителем рицарів, Іоанн і Августин – теологів, Козьма і Дам'ян – лікарів, Катерина – філософів, ораторів і поетів, Лука – малярів, Цецілія – музик.